Виходила й не виходила. Біля сусідського ганку темніла обсмалена виварка. А оце вона й задвихтіла. Колись, ще за тих часів, мати йому води в таку самісіньку виварку наносить, а сонце присмалить і їздить уявним кораблем уздовж двору, аж поки мокнути не надоїсть. А дві сусідські дівчинки, майбутні курвочки, блищать випуклими очицями за штахетника. Масно так шипочуться, штурхують одна одну під боки. Бачила? Еж, на що там було дивитися? Миколо, чув чи ні? Йди, скажи Євці, нехай свою пісюрву з-під паркана забере, волає мати. А я тобі за післанця? Треба-то йди. Не вистачало мені з бабами пашталакати, глухо бубонить батько. Ти лучше б вижений бовду розночов. Хай чимось путнім займеться. Забеняки до баби теклі, а не сидіти в розсолі, холіра б на вас. А Вадим Кулич... ехе хе хе хе тільки здиміло. З Вадимілою геш... У тому звадимленому його шалапутті згадався кремезний німчесько. Як от хапає брата у тих малих шмаркачок хлопцеві десь 16 було чи що, запатліє, завертає голову догори, тінь від кадика лягає в сонці на засмаглу шию і вистрілює з револьвера в розкритий рот. Темна кров Падає на вибілене полотно стіни. Безглуздя. Отак вчора Явився йому Куличу, Подібний пацаниському. Того віку. Тяжко вбивав його Вадима Кулича. І кров так само Рясно ляпала на підрамники, На полотна. Навіть і не знав, Що стільки може бути з нього крові. Ну, не так, щоб убивав. Насправді, Виснилося, але таке реальне, ніби приніс той хлопчина, худізний, високий, мов бодилина, пляшку. Якраз хотілося. Ну, нарізали. Сальце, правда, вже на колір було, як охра, давнє. Пили та й пили, гомоніли про всяке, сало рвучи зубами. А потім той бахор почав убивати. Ну вже завіщо, то не можна було й в ніби випало воно зі сну? Чи блюзнув що тому хлопаєві? Невідомо ж. А був у тому сні Вадим Кулич, живучишим за живих, уже мав зламаними щелепи й, певно, зо ребра, уже плювався колтунами чорнішими за сажу, а ще в юном викручивався під обцасами. І оцниця, що той хлопець катує, а він, Вадим, уже через поріг вибирається до кімнати, повзе до старого дивана, ніби має надію на тому скрипучому ложі знайти рятунок. І, що найцікавіше, не питає нічого у ката. За що вбиваєш? За яку таку провину? Що зробив я тобі, друже? А той лупить, а той добиває. Врешті вилазить з ногами на диван, підстрибує і летить на його Вадимові груди своїми білими спортивними черевиками. Чути, як хромтять кості. Мов сухе гілляче, Це вже смерть? Вадим Кулич ніби її чекає, бо вбивця, обдивившись у хаті, вже пішов. Але смертенько чомусь не приходить. Довго-довго. Лише кров утікає з нього. Стає страшно, бо нікого й ніде немає. Всі ніби вимерли. Або ж порозбігалися. Він шепче у жовтаву стелю. Порятунку. Раптом усвідомлює, що міг би ще з десяток робіт намалювати, але вже ж таки не намалює, бо жовтий старосвітський карниз угорі наливається чорнотою, зліпок відламується, і безкінечно довго, до нестерпності, довго летить з гори на нього. Вадима Кулича, щоб таки увірвати. Пробудження ковток прокислого повітря, повнява тривоги з великою безнадійною мухою. Дзищить і крутиться, біднятко, немов той сон, звук тенетами обплутує, і, хоча він ще з вечора не витримав. Обірвав те сиве плетиво павутиння віником, тягнеться невидимою патокою Нудота, обкладає горлянку аж.